Ba, esan bezala, eh? maiatzaren nogeita sortziko udaleta foru hautezkunden ari da, autageiei, ba, euren elguru eta konpromisoen berrimateko tartea. Eskintzen ari gara hemen antxatea irratian, agintaldi ontan hori bai, ordez politikoa izan duten alderdiei. egi. Oiana, Briones, haramendi, kaixo ongit horria. Berro gita sortzi urte bituzu, EH Bildu azken izantzara azkenak entaldeontan irunen, eta eh, ikusi dudan agatik, psikologa, ofizioz, programazio, neurolinguistikoan, familia bitartekaritzan, berdintasun gaietan masterrak, abitua beraz eta sozial arloan lanean beti, ez, politika gintzan murgildu baino lehen, errenterin donostin, pasaian, bueno, hainbatlekutan seksua halkularitza, aurnera ben babesgara betasuna, seksu iasarpena, duten neusken terapeuta, gizarte bat terketan prebentzioan hainbat kontutan lanean. Aurretik ere errigintzan, baina e, politikan ba, pandemiarekin batera kasi ba, murgilduta udalgintzan e, esan bezala, eta gaietan sartu baino lehen, psikologa, e, ofizioz, e, psikologia gehiago, edo empatia gehiago behar du politikak? Aurregun? Politikak behar du e, empatia gehiago entzuteko gaitasun gehiago e, eta elkarlanerako e, mekanismo gehiago eduki. Hori behar du. Gertutasun gehiago behar du edo humanitate gehiago nahi baduzu, ez eh zentsu horta. Ongi da. Eh gaitailari buruz etxe bizitza dugu lenda biziko gaia, Irun bizietan lan egiteko irdia aldarrikatzen duzute ma, talde politiko guztiek, Azken egun hauetan ere hainbat maila ingurutan auzo eta beste e, e, parte hartu duzutelarik, Irunarren kezka nagusietako bada. Etxe bizitzaren hau utzetut 2004 baino gehiago badirela Irunbin ere, ba e, alokairu sozial baten esperoan, horrek esan nahi du, ba, edo gurasoen etxean edo berez nekez edo oraindu ezin dezaketen alokairu pribatu batean. E, Bizi birela, ez dakit zein diagnostikoa egine guzu, netxe bizitzaren problematikaz, eta garantitxona zein aterabide, eta zein epetan. Bai. E, bueno, gaiaz gaia zaila izaten ari da gizarte mailean. Ez? Familiak e, bai hipotekan igoerekin, e, alokairuen prezio altuekin, azkenaz azpireun euro tigo hipotekak ditugu irunen, eta horrek suposatzen du familien e, diru sarreren euneko berroita marra kasu askotan. Eta horrek familien ere hartzen du, e, egoerari aurre egiteko neurriak hartu berdira eta hartu berdira, modu urgente batean ulertzen dugu etxe bizitzaren legea ere hor dago, bueno, e, udaletzei emango die eskumenak emango dizkie e, neurri batzuk hartzeko, bueno, ikusiko da horrek ere ze garapen ditun. Iruni begirako neurri konkretuak e, guk batez bat ere alokairu publikoaren aldeko apostu egin dugu, legeintzaldiotan gogorraritu gera hortan. E, espero dugu alokairu publiko horrek e, laguntzea ere alokairu pribatuaren prezia ere ez horri ere neurri bajartzea e, ikusiko dugu dat horre dato zen 4 3 urte eta e, gutxudora bera, izango dugu alokairu publikoko etxe kopuru gehiago, eta hor e, ikusikoaz egarapenditun. Badaukagu gauza bat pendientere dela errolda, ez etxe utxen errolda, uhum. etxe utxak ere e, alokairurako bideratzeko programa bat ere ezarri behar da, eta, eta hori garapena eman bertzaio, eskatu dugu urtea askotan. Ez da eman, e, bueno, ea datozten la urteetan gure proposamena bintzat bada, ri horri, e, horri garapena ematea. Eta gero gazteak, gazteak emantzipaziorako laguntzak behar dituzte, gazteak etxetatik a bere gurasoen etxetatik atera be dira badute eskubidea beraien bizitza modu autonomo batean egitea, Eeta hordaako etsobiitza ezinbestekoa da. E, Etso bizitza hutsaren e, konto aipatu duzu. Egia da ba, azken urte hauetan hainbat e, ba, promozio ba, iragartzen ari diela, samamiakan sortziehun etxeitza baino gehiago, alei ereuaa hainbat ere muutan beti gerorako edo eraikiko direlarik ba, epeak luzaen direlarik e, arazoari epe laburrean erantzuteko e, zaila edo. ez dira gauzak orain artean behar bezalagin. E, ez dira aurretik ez dira egin behart ziren gauzak egin eta horrek ere ekarri gaitu gaur egungo egoerara. Eh zorbazegoen irunen zorbazegoen e, etxe bizitza publikoaren eraikitzearekin mm. eh hori 3-4 urteetan egongo da. E, etxe bizitzaren legeak irekiko ditu beste alternativa batzuk, hoiek jorratu beharko dira eta gero berrikuntzak ere pentsatu beharko dira. E, azkenean badaude adibidez e, beste herri batzuetan egiten diran zenbait e, proposamen berri berrikuntza suposatzen dutenak adibidez zartzaroa iristen denean badaude adineko pertsonak beraien etxeak irisgarritasun e, egokirik ez duena eta etxebizitza berriak berdituztenak irisgarritasun mm. onarekin baina aldi berean badaude gazteak etxe bizitza irisgarretasuna ez dena engarrantzitsua bera baina etxe bizitza beharra dutenak, bueno, bi beharroiek nola ustartu daitezken e, publiko tik, aktazio bakar batekin, ez? E, azkenean bi behar e, erabaki bakar batekin e, asetzen badira, ba, hori ere bide, bideoiek ere jorratzen Joan Merko dira. duzu, e, e, precaritante ekonomikoa, etxe bizitzaren gastuagatik, familie batzuetan uneko, ga, bai, diru iturren uneko 50a ere eramaten duelako. Uste gut e, errenta batez bestekoari begira, Gipuzkoan irun ere 80garren udalerria dela edo, ba, errenta medio edo batez besteko apalenetakoa Oni begira, e, ekonomia sustatzea aldera, daki zein sektoretan ikusten biluzu aukera gehien eta zein neurri bultzatu daitezke. Mm -hmm. Bueno, Udalet, irunba txetxe. da, e, zerbitzuen sektorean, e, bere aktivitate ekonomikoa, zerbitzuen sektorean oinarritzen da, euneko erudita ez banago e, ondo osatema dut, euneko erudita sektore hortan, gure aktivitatea, hortan or, datza. E, industrian berrez, berriz, eguneko amalau amala inguruan da gure aktibidadearen portzentaila, idurizentza ego lanen plegu kalitatezkoa, industriatik askotan maiz datorrelako, hori ere indartu behar dela, badaukagu garapena agentzia bat, e, gurustez e, indartu egin behar dena, eta bere lana beste plangintza batzuekin, beste helburu batzuekin, hobetu e, behar dena. Zerbitzu sektorean e, alere hori da gure gaur egungo e, realitatea, hori zerbitzu sektoreare indartu behar da. Zentzu hortan e, bertako komertzia tokiko komertzia eta hostalaritza ere e, ez dago egoera honean e, zailtasunak ditu, e, gertutasunezko hori sendotu behar da, bergaitze, lokalen bergaitzeak, bergaitzeak, Zona konkretuatzuetan, ez, komertzio inguru konkretuetan interbentzioak e, egin behar dira, interbentzio zehatzak, hor badaude ere, plan, guk badugu plantea mentuat ere, e, komertzio historikoaren zigilua e, indartzea, e... Bueno, azkenean auzoetako komertzioa ere bultzatzea, azkenean guk nahi badugu auzoetatik eraikitako irun bat eta hori da gure leloetako bat, ez? Jasangarritasuna, kertutasuna lotuko dituena, ba, gure komertzio lokala. E, zaindu egin behar du. Bai. E, Uudaren eskueretan bada aldiz, ba, bere langileen lanmalintzakak egokiak izatea. E, Oni mm, buruz ere hainbat langatazken eman dira, kiroldegietako izan da azkena, baina garbitzaile begota zain, e, azken urte eta hamarkatan. E, udalaren langile edo udalaren zerbitzuak eskintzen bituzten langileen gehiengo bat, e, gaur egun, ba, kontatu ez bidez, epesa privatuak eskintzen butea da, azpi bi kontata bidez. E, haip, asko ipatu da, e, municipalizazioa edo zuzenean udalaren langileak izatea, e, bi ereduen artean, e, zeinen aldeko aposto egiten buzute eta zergatik. gatik. Guri zerbitzu e, hiri bat geran nenean ere, E, zerbitzu horietako zerbitzu batzek batzuk udalak zuzenean kontratatutako zerbitzuak dira. Mm -hmm. e, Guka postua egiten dugu e, zerbitzuak publiko egitetik, e, udalak berak e, kudeaketa zuzena egitetik. Mm -hmm. Egia da hortik oso urrun gaudela, badrama askigulako urte asko kanpo kontratan bitarte zerbitzuak ematen eta orduan e, gure e, egoera ez e, idealatik nahiko naiko gaude eta hortara gerturatu beharko ginateke. Badaude zerbitzu konkretu batzuk publikatzeko aukera badituztenak, e, adibidez ze ako langileen mm -hmm. langileen egoera edo edo Gironegietakoa, bueno, saiatu bar gerela beintzat hor planteamendu konkretuak egiten eta eta zergaitik ez hor pausoak ematen eta aukerak badaudela. Gure ustez ere Kampo e, kontratak egiten direnean udaletxetik, horrere badaude aukerak lanbaldintzak, e, udaletxean za zerbitzak ematen dituzten, enpresa huien lan egiten duten langileen lanbaldintzak bermatzeko, kontratazioek ere e, irizpide egoki batzuekin egiteko, Bertako enpresak, e, gestioan ere e, irizpide konkretu batzuk dituztenak, klausular sozialen bitartez, bueno, hor badaude ere kontratazioiek modu Gau, eko kibatean. Egiten, egiten, egiten da neurri batean. E, baina hor garapen, garapen armdirako e, planteamentuak daude, gainera irizpideak daude, formulak badaude beste herri batzuetan eta E, ematen direnak, eta hor oraindik e, badago zerrobetua. Hmm. E, berrintasun politiketan ez da bai da manda, agintaldi honen azken txampan bereziki, e, irungo bosgarren udal berrintasun plana zela eta nola nahi ere, ba, ez dakiturrengo lagurtetan, e, zein urratxe ema meharko litzuzke irungo udalaka. Arlo ontan, jakinik, adibidez, eh? e, beno, ba, irunen, iruegunetik batean, ba, irtera bat egiten duela poliziak, sexu erasoaz bada, maindarkerian ba, matxista kasu bat dela eta. Bai, e, hor berdintasun planean gertatu dena da neurri asko, e, daude adibidez indarkeria aurre mm -hmm. egiteko. Gauza da, ez dela ausardia politikoa izan e, berdintasun plan hori pleno batera eraman, batera eraman, eta debate politiko hori egiteko, eta horrela e, bintzatirunek berdintasun plan hori aktibo izateko ja Hmm. Ez? E, martxan jarri alizateko plan hortan ege, planteatzen dira zenbait bain neurri, Be besteak beste, indarkeria matxistari dagoz gionak. Gure ustez hori akatsauntibat izan da, guk bultzatu dugu e, prozesu parte hartzaile hortan eginden lana eta hor planteatzen dire neurriak. Emakumenetxeak ere hor dugu, emakumenetxeak elkarte bat sortu du ere Eta elkarte horrek ere e, lan handia egin dezak ere emakumen irungo egoera aldatzeko eta idori zaintzaigu bilan lan hoiek eustartuta joan berko luketela. Hmm. Eh alardearen gaia ere beti hor da, bueno, plan horren eztabaidaren da, muinan ere alardearen gaia da. Zein soluzio ikusten diozu gaiari? E, Soluzio horrexik eztu, bestela ez Beste geniake, ogeita sei urte ez, e, nik ustutu eta sei direla ez, manago, ezakit, bat gora bat bera, e, egoera ontan egongo guztia e, daki, gukala arde parekidean aldeko aposto eiten dugula, berdintasuna ezin dela ulertu, festa, e, festetan ere, berdintasun hori, emakumeetak izan arteko berdintasun hori, bermatu gabe, e, guri duritzen zaigu instituzioak, badela garaia instituzioak horri e, bultzada bat emateko, Eta irungo udaletxari eskatu diogu azkeneko urteetan e, alardea antoladezan berdintasun printzipioak errespetatuz. publiko nahi dugulako ere, herritar guztien jaia berreskuratu nahi dugulako ere, hmm. eta gainea berdintasun nean oinarritutako jaibat. Hmm. Eta alarde bastertzaia defendatzen dutenek, e, hau despolitizatu behar dela defendatzen dute? Eta gildolek uste dutun hori? Bueno, nik uste dut politika, e, ez, e, privatua ere politikoa badela, eta eta pertsonala ere politikoa badela, ezin zin da, ozan, berdintasuna bultzatu behar da, eta politiketatik e, bultzatu behar da. Ez dakit, zer, zer gatik, ez nik usteot, beste hausnarketa batzuk daudela esaldi horiek edo bai ezta egiten direnean, ez? Mm -hmm. e, gehiago direla, erabileraldetik edo, bueno, beste, beste intentzio batekin politika egin behar da eta politikak eskatzen du erabakiak hartzea eta berdintasunean erabakiak hartzea eta alardea beste hoietako gai bada, gai garrantzitsua da irunentzat eta erabaki politikoak hartu egin behar dira. Ongi da. Eh dena e, martxan egongo da, haut ezkundea pasa baina alkatesa izango bazina, eh 2023ntarako aldaketarik e, emango litzake irunen? Alardeari begira? Bai. Bai, noski. E, udaletxeak alarde antolatuko luke, eta gainea alarde parekidea bultzatuko luke, neurrides berdinekin. E, elkarrezketak ere irekiko lituzke. Zen e, aspaldiez da alardearen gai eitzegin modu irekibatean irungo herriarekin ere. eta Eta... eta Gai hornek du ere denen arteko elkarrizketa bat eta gizartea ez dagoen dela eta urte zena berdintasun gaiei dago kionean ez. E, bueno, ideietan ere aurrera egin dugu eta nik uste dut malgutasun askoz gehiago daukagula, ulermen gehiago, e, kontzientzia gehiago. E berdintasuna defendatzearen garrantzia ere, ba len esatentzen unen indarkeria matxistaren egoeren kontzienteago geran bezala eta horri aurre egiteko beharraren kontzienteago geran bezala. Eh 86 urte eta gaur egun gizartea aldatzen doa eta euskaren erabilera ere apaltzen doa, biztan denez zerbait orokorra da, honek ere era ba, kezka du e, irungo hainbat gillen artean, jakin nirena gipuzkoako populazioaren portzentalia ikusik eta gutxien zeruneko berroita bata Euskalduna dela irunen, apalena e, gipuzkoan, zistaka bezalako herrekimenak ere sortu bira urtetan e, bueno, ba, kezka azken berrogei urtetan, sortu diren dinamika guztian olabitere zapustu edo bertan bera geratu izan direlako irunen, zaginolako hausnarketa egine guztu, horribu e, Buruz, eta Euskaren erabileraren egoerari buruz, eta zinatera bidde ikusten duzuten. Baigu ardura izan dugu eta ja urte batzuk den hamazkigu, hordura hori ere mai gainean jartzen eta eta plantamentu desberdinak mai gainean jartzen ez. azkenean e, kuriosoa egiten da ere, e, nola berez jakintza maila altuago beharko mm -hmm. luke ez eta denean berez gain erabilera bajua izatea irun batean, ez e, azkenan. Ez egunerokoan, bai. Horragatik, orduan, eh hor bada, bada pendiente bat, ez azkenan hezkuntza euskaraz egiten badugu, ez eta hezkuntza mm -hmm. e, eredua ere euskalduna badugu hirian nolatan E, ez dugun aurrera egin ere erabilera hortan eta, eta bultzada hortan, ez? Nola gelditzen ari geran, atzean. Hortarako neurrides berreinak planteatu ditugu, adibidez aurre isialdian euskera erabiltzeko planteamentuak eginditu, kiroletan e, begiralek eta zentran atzaileek eta kirol e, munduan lanean dabiltzanak E, euskera erabiltzeko, e, beraien ekimenetan euskera erabiltzeko programa Programag baditu, udalak. Bai, bai, bai eta programak eta biru laguntzak klubekin eta elkartekin Baditu, gero gauza da, e, aktibatu berdirela, eh, ondo aktibatu berdirela eta gero ikusi ber dela nahikoa den. Ze ekimen uh -huh. batzuk jarri ditugu mai baina iduri izango bultzada handiagoa behar dela, plan estrategiko sendoago bat duela euskerak Irunen E, gure e, udalak adibidez egiten duen euskeraren erabilera ikusita ere e, ez du irudikatzen euskerarekiko konpromiso altua duenik eta irudikatu egin behar du azkenean e, irunen euskerak presentzia gehiago behar du e, publikotik eman emandaiteke e, eta e, e, guk planteatu ditugu E, adibidezu dalak egiten dituen komunikazio guztietan ez dago euskara behar matuta, eta eta hori, hori eluke ola izan beharko Era kutsi behar berdu dalak e, kultura eskaintzari dago kionez adibidez e, kultura ekipamenduetan eta aipatu dugu orka feantzoak baten projekta proposatzen gutela bai guk e, kulturan e, e, aizialdian aurren aizialdian eta kulturan e. proposamendez berreinak egin ditugu kulturan ere eskaintza hobetu egin behar da, haunditu egin behar da e, Eskaintza gehiago izomar dugu euskeraz kultura kontsumitzeko. Zistakak planteatu zuen kafe antzoki baten eratzea, guk bat egin dugu horrekin jaso dugu, gure programan jaso dugu, ta konpromiso politiko ez zela jaso dugu, kafe antzoki bat e, eraikitzea, edo dagoen eraikita eraikitadagoen leku batean e, sortzea. E, eragile kulturalekin Euskaraz e, koizten duten eragile kulturalekin e, batera e, kudeatuko dena eta Euskal kulturari indarra emango diona. E, iruniria, Kultura nitza gada, duari gabe, aipatu dugu. Ba, e, egoera ere, Euskararen kiko, hizkuntza kultura jatorri asko elkar bizibira. Haipatu duzu eskolak. E, Uste dute irungo eskola publikoetan, zerbait zuten hogei, hogeita bos bat, e, ba, ama izkuntza desberdinetako jatorrizko aurrak elkartzen direla. Halera Euskaraz ikasten dute. Euskarakor, ez dakitze paper jokabezak, kulturan iztasunean, integrazio bidean irunen. E guretzati euskerak beti dauka inklusiorako balio bat, kulturanistasunak aberasteko duen balioa bezala. Hiru e, naberatxagoa da kultur asko dituelako elkarbizitzen eta euskera izan daiteke kultura guztioietan e, elkargune bat. Hortarako euskera ikasteko baliabideak ere ema martzaizkie e, e, beste jatorri batzu dituzten pertzonei Ez, adibidez hor planteatzen, beti planteatzen den zerbait da, Euskara ikastea, e, ez da kostat, e, dirurik ez, ez, ez duzu behar, Euskara ikasteko irunen. Mm. Bueno, diru aurreratu egin behar duzu. Eta badaude hor, ez bai familia, eta e, atzerriko jatorria duten familia eskok, e, diru sarrera aurria dituzte, ezin dute Euskara ikasteko denbora eta gainera dirua bideratudan horrere erreztasunak emanmarko lirateke. Gero kuriosoa da nola ikastetxetan e, e, e, e, e, egin diran saiakerak eta programak azkenean jatorrizko herrialdetako ohturarak eta e, balioan jartzeko eta, eta ezagutza hori handitzeko, baina gero herri mailan e, udalak ez ditu horrelako ekimenak e, bultzatu, ez bada, ola modu oso puntualean, ez? Ez dauka plan gintzarik, nola, kulturan hori, balioan jarri, nola, eh, jatorri desberdin hoietako eh, aberastasun hori partekatu irundarrekin, eta, eta ez, eh, orr, or, irun haberatxago bat sortu, ez? Elkar trukaketatik. Mm -hmm. Baizzen, horrake dituen eskola, baina, irimaian, ez da nola... No lo ve todo irungo, Babel txiki hori edo eh bizikidetzari dagokionez, ze, bueno, horrek ere ba sortzen du, ba, hainbat herritarren artean, eztabaidaren ere bada, bai hiri segurtasuna eta bar. Guri iritzen zaigo berriro berriro bueltatuko naiz auzo guneetara. Azkenan auzoak baliatzen dutela, bai dutela horrelako el, el kartrukaketa edo kulturtrukaketa hori gertutasunetik eh Eta gero e, lehen esan dudana, ez, ez badugu elkar bizitzeko gunerik eta ez badugu elkar bizitzeko aukerarik e, nekez e, izango gera kolektibo e, desberdin bat, ez, e, desberdintasunez osatutako kolektibo bat. Azkenean e, inklusioa e, be, e, batzutan bideratu egin behar duzulako sortu behar dituzu guneak non e, jatorri desberdinetako pertsonak Elkarrekin egon gaitezken, kultura desbordineetako pertsonak elkarrekin egon gaitezken. Eta hori ez bada, intentzio batekin, programa baten baitan edo estrategia batekin bintza diseinatzen, hori neke suertatzen ari da, modu espontaneo eta natural batean. E, burratzen joateko, transizio ba, ekologiko edoko soziala ere ipatu gana inoen, e, etorkizona zerbait e, balditzatuko badu, eta irunen espreski aldaketa handia batuz ere, ba, mugikortasunen aldeti batuzen urteetan, ba, klima aldaketa, krisi energetikoa e, ere bada, ez dakit, e, adarraskoko zuaitza da hori, baina nolako etorkizoneko irun, irudikatzen duzu, ma, arlo horretan. Eta zerolako neurri ba, zehatzak edo. Vale. Bai, bai, bai, ba, Aurreara maneko zerikuzke. E, bueno, gaio, sopotoloa da bai, eta bai. erpina esko ditu, baina guri duitzen zaigu, irunen diseinuak e, bideratu behar duela e, eko sozial hori e, e, baimendu behar duela. Hortarako auzo auzogunen e, ideia berriro garrantzitsua da, Azkenean mugikortasun gertuko hiri bat diseinatzen badugu, gure mugikortasuna ere erreztuko du, zerbitzuak eh gertu bait e, gure mugikortasuna ere jasangarria izango da. Eh, hortan eh hasita lehenengo sektoretik eta ekoizpenetik asit, e, jarraituta energia ekoiztetik eh burujabetzaren aldeko apustua egin behargdu, guk tokian tokiko produktuak e, kontsumitu behar ditugu, e, lokalari eman behar tokikoari eman behar diogu garrantzia, horra dibidez, e, transizio energetiko hortan, komunitate energetikorik ez daukagu oraindik dikirunen, eta guk badugu, beharra dugu energia bertan kontsumitzeko, oza, ekoizteko, bertan ekoizten dena kontsumitu alizateko. Bintzat batean, gaur egun ez dago ez zer. Eta gero mugikortasunari begira, mugikortasun jasangarria den bide hortan, oinezko eta txirrindako mugikortasuna, baimen, e, e, albidetu behar da, iriaren irigin, irigintza ere, hortarako bideratu behar da. E, mugikortasunean garraio publikoa ere bultzatu behar da, hoiek dira bideak, eta hortarako gure garraio publikoaren sistema sendotu behar da, frekuentzia jetxi behar dira, e, lineak ere berdiseinatu zeinatu behar dira, e, zendotu behar dira, haunditu behar dira, hmm. eta hor e, uste dugu eskasi gabiltzala eta eta hobetzeko bidea badugula. Bai, e, bide gorriak ere, e, gaur egungo ereduarekin, e, adoz, e, edo beste zerbait behar da Etxirrindan e, ibiltzen den edo nor Irundi txirrindan hilstandan edonor ados ezin duagon. egon. ez dago modua irunden txirrindan modu egoki batean ibiltzeko bidegorriak ez dute diseinu e, garbi bat, eh moztu eta berriro hasi eta e, ez dago diseinu integral bat eginagaina ez dira seguruak maila hondean. E, oso zaila da irundi barrena mugikortasuna txirrendaz e, modu egoki batean egitea. Bai, eta hondakineburuz Hondakinak, a ber, printzipioa izan beharko luke hondakin gutxiago sortzea, hori hortik hasita. Eta, nikuztut, hor egin bar dela ere lan bat, e, kontzientzia lan bat, sensibilizazio lan bat irundarrei egiten estena edo behar bezala egiten estena, nola ondakin gutxiago sortu, nola kontsumitu eh, gutxiago sortu alizateko. Energiarekin den bezala, nola energia gutxiago gastatu Ez, ez bakarriko iztu nola gutxegoa gaztatu. Ondakinen kudeaketan, gero badaude beste formula batzuketan, ikustu dut, irunen badagoela, e, birtziklatze eta sa, juxtu, oso guztuetan gabiltzala, eta horrere beste formula batzu bilatu erko direla. Mm -hmm. Dioze, irungo udalak, bueno, gehi, nola paite gehiengoa badu ez, man horretan badu uste lesana, beraz, Irundik ere bultzatu daitek beste eredu bat. Irundik bultzatua ite ke beste eredu bat eta beste egiteko modu batzuk eta beste bai bai, bai dude gabe eta aukerak badau da bestea da ze ze interes politikoa egon edo ze konpromeso politikoa egon. Ongida, hmm. ba, oneraino ba, ez dakit sobera luzatu garen elkarrizketan azken e, puntua, ba, libre, ez dakit ba, irundarrei zerbait elarazi nei balimadiaso. Bueno, ba, gure asmoa bat dela irun e, bizigarriago bat egitea. Eta e, bizitza egoki bat izateko auzoak izan behar dutela... E, biz, e, behar ditugula, dit, e, zerbitzu publikoak behar ditugula e, gure eguneroko tasunean... Garrantzitsuak diren e, kiroldegia, e, osasuan zerbitzua, e, eskola... E, Elkar bizitzarako egokia den gune bat. Estalia dena ere, e, behar ditugula zenbait gauza guztietan gure bizilekoatik gertu, e, horrek ematen digulako bizitzakalitatea, horrek sortzen digulako komunitatea, horrek egertzen gaitu lako, elkar zaintza ere, hortik e, harreman oietatik sortzen delako. Ongi da. E, Autez gundere maitzek aginduko dute, maitzaren ogeita sortzian, baina e, ikusita... Zenbat alderdik parte doleian sartuko zabeten irunen, uste e, historian inoiz baino alderdi gehiago, Oengo honetan plataforma herrikoiak eta guzi, e, denekin hitz egiteko prest zate? E, ze, bueno, ze planteamendua duzute. Guk beti esan dugu, eskubiko zenbait alderrdekin hitz egitea bon bueno, guretza zaila dela. Hori kenduta, bai, denekin hitz aiteko prestatu. Eh? Ongi da. Oiana Abriones Aramendia